eta mendialdea martxan lehiotek izeneko irratzaio honen gaztetxoen txanda abiatzera doa. Beno eta mendialdea bi gaztetxeko unea dugu eta jarraian Entxungo dugu, igarkizunen erantxun zuzenak, beraz, uazen txutera, marar lehenengo proposamina horreko asteazkenean kontatu ziguna, uazen manar, entxutera. Jo egiten dute, eta ez da inoiz haserretzen. Deitu egiten dute, eta ez du inoiz erantxuten. Eta salantzarik ez izateko, uazen berriro entxutera. Jo egiten dute, eta ez da inoiz aserretzen. Deitu egiten dute, eta ez du inoiz erantzuten. Eta manarren proposamenaren erantzutxuzena... Atea, uazen asteazkeneko bigarren proposamenarekin, mararen eskutik. Zabaldu eta itxi, dile jo txiki. Azpian zudurra gainean bekoki, zer da? Eta zein izango da erantzuna, ba, segituan jakiko dugu! Begiak dira! Eta bukatzeko azarren proposamena. dela eta zer da? Besoak bai eta eskurik ez duena Lepoa bai baina bururik ez duena Eta erantzun zuzena Jertzea Baina bueno, asmatu zuen, bakizue, bidali dezakizue zuen erantzunak Irrati erriko ya bildua, era. Eta orain, goazen nintxutera, gaurko proposamenak Gaurko igarkizunak Beno, lehenik eta behin, behinaten txanda, guasaren txutela behinat. Nekearen ekeez beti arrastaka, Kolores dotorea, zulotxoetan suka. Bideetan baiz nabil dokatxetan, euria denean, txiflitzapla putzuetan. Berriro entxun desagun. Nekearen ekeez beti arrastaka, kolorez dotorea, zulotxoetan suka. Bideetan baiz nabil dokatxetan, Euria denean, txipli txapla putzuetan. Eta gaurko bigarren proposamena, gaizkaren eskutik. Gaizka konta iguzu. Zer dela eta zer da atzan bizulo eta urrean bipunta dituena? Bueso ematen dizuet eta pista ematen dizuet. Eta kasu honetan ez dugu berri zentxungo, baizik eta gaizkak pistatxo bat emango digu. Pista, plastika egiteko erabiltzen da. Zer Eta gaurko igarkizunekin bukatzeko, igor dak, e, dakarkigu beste igarkizun bat. Begin eta bagara bi anaia bizkiak, U aurrean jarrita, hobeto ikusiko dituzu jauza guzti guztiak. Goazen berri hiron txutera. Berri eta bagara, bi anaia bizkiak, gu aurrean jarrita, hobeto ikusiko dituzu gauza guzti guztiak. Bueno, eta honekin bukatzen dugu gaurko igarkik usunekin, eta horain nungo honetan, e, txiste eta humoren e, unea aldu zego. Beraz, goazen txiste pare baten txutera. Zer ezaten dioi purrmasail batek besteari, ez aitez marratik pasa. Koronela, koronela, indiarek datoz. Eta nola ikusten dituzu? Txikiak. Beno, bada itxarun horrelatu arte. Koronela, koronela, indiarek datoz. Eta nola ikusten dituzu? Txetxo bait handiagoa. Beno, bada itxarun horrelatu arte. KORONELA Indiara. KIT ITZASU! Ezin dut, txikiak zirenetik ezagutzen ditut eta